risala hii tasoma matini hii halafu mtarudia pamoja na mimi na kisha baada ya hapo tutapata tarjama na halafu tutakwenda kwenye ufafanuzi wa darasa bismillahirrahmanirrahim alashir al-i'radu 'an dinillahi ta'ala لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايات ربي ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون ان من المجرمين منتقمون ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهاذل والجادّي والخائف إلا المكرهي وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فيما غي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه و عقابه وصلى الله على خير خلقه Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa salam. Tarjama ya darsa yetu ya leo al-ashiru kitenguzi namba kumi katika mambo yanayotengua Uislamu wa mtu al andini llah al-i'rad kuipuza andini llah ta'ala kuipuza dini ya allah mtukufu kana kwamba ameulizwa kuipuza vipi la ya'talamuhu haisomi hataki kuisoma wala yaamal bihi wala haifanyii kazi kabisa huyu aliamua kuipuuza dini ya Allah na kukatafsirika kupuuza kwake la yataalamuhu haina umuhimu kwake ndio maana hataki kuisoma kwa sababu watu wenye akili wote duniani tunakubaliana kwamba kitu cha thamani mtu anakiwekea juhudi anakitafuta anakigaramia anakitengea muda anafuatilia si ndio sasa tukimuona huyu kuhusu dini hana mpango nayo hasomi wala hapati tabu kwenye nafsi yake kwa nini hasomi na hajui na nafsi yake inathibitisha kwamba hajui lakini bado anajinasibisha na hiyo dini tunasema haya ni madai tu uhalisia huko tofauti Walaya amalubihi, wala amalubihi, bihi wala haifanyii kazi na hapa takuja kueleza shekhe ameashiria vitu viwili kwamba elimu na matendo lazima viendane elimu bila matendo haina maana na matendo bila elimu hayana maana lazima viambatane la yata'lamuhu hasomi walaya wala yaamalu bihi wala hayfanyii kazi na hawezi kuifanyia kazi kama hana elimu wa dalil na ushahidi wa hayo kama tulivyozoea shekhi anataja masala kwa dalili ili yasiwe ni yake na ushahidi wa hayo qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah mtukufu aliposema waman adlamu waman maninani huyo ambaye adlamu ni zaidi tafsiri yake hayuko la ahada adhlamu. hakuna mwingine anayeweza kuwa ni dhalim zaidi mimman Kuliko yule ambaye dhukira bi ayati rabbihi amekumbushwa kwa kutajiwa ishara za wazi na dalili za wazi juu ya Allah thumma a'rada anha kisha akapuuza hakuna dhalim mbaya zaidi Mwenye kudhuluma nafsi yake kuliko yule ambaye ametajiwa aya na ishara za Allah tena katajiwa kwa dalili tafsiri yake akaziona akazielewa akazifahamu thumma a'raba kisha akazipuuza. Ndio Allah kasema inna mina mujrimina muntakimun. Hakika sisi tutakuwa ni wenye kuadhibu watu ambao ni mujrimun waovu kisha Sheikh akasema wala farqa wala hakuna tofauti fi jami'i hadhihi anwaqibi katika vitenguzi vyote kumi hivi tulivyovisoma hakuna tofauti ya nini baina alhazili baina ya yule ambaye anafanya mzaha tunao mambo kumi tumesoma sasa haya mambo kumi, akifanya mtu moja katika hilo sawasawa sawa awe ni hazil anafanya mzaha tu wal jadi, na yule ambaye yuko serious katika hizo alichokifanya hakuna tofauti wal na mtu aliyefanya kwa sababu ya hofu hana tofauti narudia kwa muhimu kuna mtu anafanya kitenguzi katika hivyo vitenguzi kumi, Ukimuuliza ya haki mbona anafanya sasa anakuwa tu. Niakuwa anafanya mchezo tu na mzaha. Hukumu ni hiyo hiyo. Au anafanya akasema kweli nilikusudia kufanya hukumu ni hiyo hiyo. Au akafanya kisha anasema mimi bwana ilikuwa hofu tu ndio imenipelekea hivyo. Sawa. Nilihofia nafsi yangu. Nikahofia watoto wangu. Nikahofia mali zangu. Ndio imenipelekea mimi kufanya hivyo. Hakuna tofauti. Hukumu itabaki kuwa ni hiyo moja. Illal mukrahi. Katolewa mmoja tu ambaye hukumu hiyo haitoongusa al-mukrah aliyetenzwa nguvu wnyiye amepewa excuse huko pamoja Wakullu kulluha na vyote hivi vitenguzi kumi vilivyotajwa min a'dha ma yakunu khataran ndio vile vyenye hatari kubwa katika maisha yetu ukivirudia hivi vitenguzi kimoja kimoja ukazingatia ukavisoma tena kwa mazingatio utakuta vina hatari zaidi kwenye maisha yetu wa min akthari ma yakunu wokuana vinatokea sana katika maisha yetu ndio maana wakati tunaanza kuvisoma nilikuambieni shekhi ametaja si kumi tu, lakini amechagua vile ambavyo vinatokea sana na vina hatari sana kwenye maisha yetu na uislamu wetu fayambaghi lil muslimi kwa hiyo inatakikana kwa muislamu an yahadhara achukue tahadhari na vitenguzi hivi wayakhafa minha ala nafsihi na aiogope nafsi yake na vitenguzi hivi kumi. akaitimisha kwa kusema naudhu billah tunaomba kinga na ulinzi kwa Allah mimu mujibati ghadabihi atupe ulinzi na atukinge na kila jambo linaloweza kutuwajibishia ghadhabu zake Waalimi alimi iqabihi na atukinge na kila jambo ambalo linaweza kutusababishia adhabu yake yenye kuumiza wa sallallahu wasallama ala khair khalqi muhammadin wa alihi wa sahbihi wa hiyo ilikuwa tarjama sasa hebu tuyatazame upya maneno haya au kitenguzi hiki tukiangalie upya bi shay'im min at kwa mchanganuo kidogo. Wangu hiki kitenguuzi cha kumi ambacho tunakisoma leo ni hatari mno. Ni hatari mno. Ingawa hatuwezi kusema ni hatari mno kuliko cha kwanza asyruku fi ibadati lakini hiki ni hatari mno kwa sababu wengi katika waislamu wameingia hapa al-i'radu 'an dinillah ma maana al kuipuuza dini ya Allah katika vitenguzi vinatengua uislamu wa mtu ni kuipuuza dini ya Allah fama maana al-i'radu 'an dinillah 'amalan au 'ilman wa 'amalan ni kupi kuipuuza dini ya Allah kielimu na kimatendo imekaje kwa sababu Sheikh amesema al-i'radu 'an dinilla la, la yata'allamu wala ya'malu bihi la yata'allamu haisumi wala ya'malu bihi wala haifanyii kazi Inakuwaje huku kuipuuza dini makusudio ya Sheikh rahimahullahu ta'ala anataka kuweka wazi na kubainisha katika kitenguzi hiki kwamba haya mambo mawili yanaendana alilmu walamal atalimu -ta taallum dinillaa kuisoma dini ya allah ni lazima hadithi hii ni maarufu kwenu mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema tualabul ilmi faridatun ala kulli muslim mimi nataka tuishi hapo kwanza Talabu al-ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni faradhi. Faradhi maanake nini? Lazima. Kutafuta elimu ni lazima kwa kila Muislam. Tayib. Nani kasema maneno haya? Mtume. Muislamu muumini aliyemwamini Allah na mtume wake anakuwa na hiari katika maneno ya mtume. tokopa moja wa makana li mu'minin wala mu'minatin itha qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna yakuna lahumul min amrihim qur'ani nasema hivyo allah anatuwambia sisi waumini kwamba haiwi kwa muumini mwanaume na haiwi au haitakikani kwa muumini mwanamke Pindi Allah na mtume wake wakiagiza jambo eti na wao wawe na khiari Mimi nataka tuishi hizi nafsi mbili hizi dalili mbili Mola wetu katupa maelekezo kwamba mimi Mola wenu na huyu mtume nilie mtuma, tukiagiza jambo nyie hamna khiari ndiyo maana ya aya Sawa Haya huyo mtume aliyetumwa akatuambia kutafuta elimu ni faradhi kwa kila muumini wa kiume na muumini mbona wa kike tuna hiari mbona waislamu hawasome dini yao hawajui wamekaidi wamepuuza wamesahau bahati mbaya Wasomeshaji hawapo au nini shida Wasomeshaji wapo na nafasi ipo imebakia tu wamejifanya kutokusikia na kuelewa lakini inauma na kusikitisha zaidi Hawa waislamu wanajaa kwenye nyumba za ibada wanajaa kabisa msikitini lakini wanachokuja kukifanya hawakijui hii ndio inaumiza sana ukiona misikiti imejaa na watu wako mle msikitini wamehudhuria maskini Walichokuja kukifanya hawakijui sasa hii inashangaza wallahi. Mijini misikiti ya mijini. Nenda kafuatilie baada al-Maghribi mingi na lakini utakuta kuna watu wawili, watatu, wakizidi, watano ndio wamekaa wanasikiliza. Mpaka wale wasomeshaji, Mori inaisha. Hamu ya kusomesha inaisha na inaumiza zaidi pale ambapo ukitoka nje unaokuta wamekaa kwenye baraza za msikiti. Hawa waliomaliza kusali rrr, wakakimbia hawendi popote wanaenda kukaa pale chini. Wanapiga porojo wanasubiri adhana, wanakuja tena kuinama na kuinuka wanachokifanya hawajui. Hii inaumiza sana. Haya maneno ni ukweli na lazima tuyaseme. Na ndio uhalisia na ndivyo Waislamu walivyo. Sasa inabakia swali je wana mashaka na maagizo au na ahadi za Allah unashindwa kuelewa. Je, wanajua wote wanaotoka wanaokuja msikini wote wanajua? Hawajui. Hawajui. Sasa kama hawajui, je, wamejiaminisha kwamba watakuwa na hoja ya msingi itakayowanusuru siku ya kiama manake utakapoambiwa wewe ibada yako sio sahihi kwa nini haikukidhi vigezo mwenye ibada yake ana vigezo ameviweka haikukidhi vigezo mbona ukusoma na wasomeshaji walikuwepo na muda ulikuwa nao kwa sababu muda tunao mimi nasema Hakuna mtu asiyekuwa na muda wa kusoma. Ushahidi ni kwamba pale linapokuwa mbele yake jambo la muhimu kulisoma ambalo anaona na maslahi nalo analigaramia, analitengea muda, analisoma mpaka anajua, si ndio hivyo? Tafsiri yake nini? Hii dini inaweza ikaenda tu hata bila kusoma, basi ukawepo tu ni muumini wa kawaida lakini hii si kweli Kwa nini si kweli? Alieagiza kusoma ni mtume ambaye Allah katuambia hatuna khiyari kwenye amri yake. Akiagiza Mtume swalla sallam wewe unayejiita mumini una khiyari. Sasa Mtume kaagiza akasema tualabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni faradhi ni agizo la lazima kwa kila muislamu mwanaume na mwanamke Hivi ndugu zangu unaonaje wewe kwenye familia yako unatoa maagizo hayatekelezeki Ndani ya familia yako unaacha maagizo hawatekelezi unaagiza tena hawatekelezi ukiwauliza unasema mzee tuko pamoja Mzee sisi tunakusikiliza sasa kama mnanisikiliza mbona mtekelezi wee tu tusii tunakusikiliza inaingia akilini haingii akilini Sasa mbona mtume hatumuitiki Sio hivyo tu ngoja nikupe aya nyingine Allah Jalla waala anatuita kwa sifa ya imani kisha anatuagiza. Ya ayyuhalladhina amanu Enyi ambao mmemwamini Allah istajibu lillahi walirrasuli hebu muitikeni Allah na mtume wake idza daakum lima yuhyikum pale anapokuiteni katika yale ambayo yana uhai wenu mbona na niagizo kutoka kwa Allah enyi mlioamini Allah pindi Allah na mtume wake wakikuiteni katika yale yenye uhai wenu uhai wa kweli ni uhai wa imani kwa sababu uhai wa imani ndio utakutengenezea uhai mzuri ukoo kwenda hapa duniani kuna vitu Allah shavidhamini unaweza ukawa ni mjinga mjinga ukusoma hata darasa moja lakini we ndio tajiri mkubwa umeajiri wasomi yapo hayapo Yaapo. Mjinga kabisa hana darasa hata moja lakini watu waliosoma wanamnyenyekea kwa sababu ni bosi anahela. na wao wanataka hizo hela. Na ende anapanga utaratibu. Lakini kwenye dini hakuna superstar kwenye dini wala hakuna njia ya mkato. Lazima usome. Na usome ile elimu ya msingi. Hatusemi watu wote wasome wae mashekhe. Ha, ha, usome elimu ya msingi. Huku kwenye elimu za mazingira serikali imefanya elimu ya msingi ni lazima. Usipompeleka mtoto shule, unaona tunapokimbizana eh? Utafuatwa mpaka nyumbani, mbona mtoto wako hajaenda shule? Kupata elimu ya msingi, msingi upi? Ajue kusoma na kuandika ili angalau awe ni raia anajitambua anaweza kujisaidia baadhi ya mambo yakaenda kumtoa ule ujinga wa asli. sasa hii elimu ya msingi inatakiwa katika dini waislamu wengi hii elimu ya msingi hawana kwa hiyo ni waumini kibubusa inaumiza sana inaumiza sana na ndiyo maana lazima tukutane na matatizo kama shekhe unasimama unahutubia msikiti uliojaa hawao na wautubia ateli ya msingi hawana Ndiyo wale wakitoka hapo mlangoni wanaanza kudiskasi aya za Mungu na mtume wake. Maana ma ke wakisimama hawasemi yao ni qala Allah Kala Rasulullah. Wanasoma maagizo ya Allah na mtume wake. Alafu na wakuta watu wako hapa chini wanadiskasi Mshe na ubana, mshe na ubana. Alafu anajiita muumini. Mimi natamani mnielewe vizuri sana kwenye hizi Natamani. Ukijiita muumini ukijiita Muislamu manake nimejisalimisha kwa Mola wangu. Ukijiita muumini manake ninayayitakidi yote aliyoeleza Mungu na mtume wake kuhusu hii dini na yayitakidi. Sasa imani inasuhubiana na matendo. Matendo bila elimu hayakubaliwi. Soma uyajue hayo ulioyaamini hutaki kusoma. We ni mumini yupi? Ndio mnaona matatizo kwetu ni endelevu. Kwa sababu tunaamiliana na watu wajinga mtaniwea radhi kwa lugha hiyo. Lakini ndio ukweli. Wakati huo tunasema upande wa pili hawa jamaa wamefundishwa utiifu kwa viongozi wao. Wanawati viongozi wanawaheshimu wanaheshimu imani yao na wanasoma wakajua wa miko na misingi ya kile walichoamua kukiamini hata kama ni batil lakini wamekaa kwenye misingi sisi hujuaji mwingi lakini hata hatuja soma dini yetu tutachelewa sana tachelewa Kwa hiyo aliposema Sheikh al-i'radu 'an dinillah Miongoni mwa vitenguuzi vya Uislamu ni mtu kujipuuza dini ya Allah na kwa, kwa mtazamo huu walioipuuza dini ni wengi ingawa ukimwambia mtu wa umeipuuza dini yako Anaweza akakunja ngumi mkapigana. Mimi unaniambia nimepuuza dini. Ndiyo umepuuza dini. Nimeipuuza vipi? Utaki kuisoma. Vile ambavyo hujavipuuza, tunakuona unaviendea mbio. Hujavipuuza ndio maana unaviendea mbio, unavujia jasho, unavitolea gharama, unavitengea muda. Kwa nini umevipa thamani? al-i'radu 'an dinillah la, la yata'allamuhu hay hapa nataka niwaambie makusudio ya sheikh aliposema kuipuuza dini kwa kuto kuisoma. upuuzaji gani ambao unatengua uislamu wa mtu sikiliza vizuri upuuzaji unaotengua unaotengua uislamu wa mtu ni upuuzaji wa kutokusoma asili ya dini asluddin aladhi yakunu bihi alinsanu musliman kusoma yale mambo ambayo ukiyajua hayo Unazo kasema na mimi ni muislamu waislamu wengi hawajui na la mwanzo ni aqida ujue aqida yako watu wanajua itikadi ya vyama vyao wanajua itikadi ya vikundi vyao wanajua masharti ya mambo yao ambao wameyachagua wenyewe ndivyo sivyo watu wanajua hata kusomea vipengele vyote vya katiba lakini itikadi yake ya uislamu wake haijui Mwislamu anatakiwa kuitakidi nini upande wa Allah upande wa mtume upande wa dini yake kuhusu vitabu Zile nguzo sita za imani hazijulikani kwa waislamu hazijulikani Hatusemi hazijulikani kuzitaja wako wengi wanaweza kuziimba kwa kuzitaja Nguzu za imani ni sita kumwamini Allah na mtume wake na vitabu vyake malaika siku ya mwisho nini maana yake kimbembe kiko hapo kwa hiyo tunaposema kutokuisoma dini ni kitenguzi katika vitenguzi vinavyotengua uislamu wa mtu usomaji upi usomaji wa kujua yale mambo ambayo kupitia hayo mtu anakuwa muislamu Nguvu zangu lazima mtanabahi sio kila aliyetamka shahada ni muislamu ili nalo inaweza likawastua kidogo Sio kila aliyesema ashhadu alla ilaha illa wa ashhadu anna muhammada rasulullah amekuwa muislamu kamili unasema ametamka shahada huyu ni muislamu Umeshuhudia nini Ashhadu na shuhudia. Ehe unashuhudia nini alla ilaha illa allah kwamba hapana muabudiwa wa haki ila mmoja ambaye ni nani allah unamwabudu sa unaushuhudia nini na huamwabudu ami ah, wanakuja kuja, kuja Ijumaa. jumai ijuma, hizi nasali. hizi ngine umemwachia nani ah, mara moja moja nasali uliposhuhudia utaratibu wake huyu uliyemshuhudia alikuambia usali mara moja moja hapana Ulichokishuhudia unakijua illa man shahida bil haqi wa hum ya'lamun. Ya Uitamke shahada hali ya kuwa unajua maana ya hiyo shahada. We uliyetamka shahada tukikuuliza vinavyoitengua hiyo shahada ni vingapi hujui. Hiyo shahada uliyotamka ina nguzo ngapi? hujui. Hiyo shahada ina masharti mangapi? hujui. Sasa umeitamka shahada ipi? Iyo shahada ulioikubali ni ipi? La ilaha illa Allah. Ai la maabuda bihaqqin illa Allah. Hakuna muabudiwa wa haki ila Allah. Lakini wewe tunakukuta unawaabudiwa wengi. Sasa wewe bado ni mshirikino. una waungu wengi, chagua mmoja. Una Mungu matamanio. Haujawa tayari kuyaacha matamanio yako. Una Mungu mila. Haujawa tayari kuziacha mila zako. Bado ndio maana wanawazuoni wanaposema hana faida, hana maana Muislamu ambaye Abu Jahali Abu si namjua anamshinda kujua maana ya la ilaha illa Allah hana maana Kwani Abu Jahl anajua maana ya la ilaha illa Allah ndio maana alikataa kwa sababu alijikagua akajikuta hajao tayari kuitendea aki akasema mimi hapana Walielewa wale washirikina wa maka, Makuraishi wa maka, walielewa vizuri maana ya la ilaha illa Allah Ndiyo maana hawakuwa wepesi kuitamka kwa sababu wana makorokoro yao hawajawa tayari kuyaacha anajua mimi nikitamka la ilaha illa Allah tena haina kazi nikitamka la ilaha illa Allah masanamu yangu sasa kuisha heshima maslahi fulani fulani alikuwa anayapata huko kuisha anatakiwa awe ni mtumwa kikamilifu kwa Allah Subhanahu wa taala tasa naona hii bado sijajipanga na wale waliokubali kuitamka la ilaha illa Allah waliitendea haki wakaingia wazima wazima na hivi ndivyo Allah anavyotutaka ya ayuha alladhina amanu adkhulu fi silmi gaffa Eni ambao Allah ingieni katika sheria za Uislamu zote wazima wazima usichague baadhi na mengine utaki kuyaacha Kwa hiyo upuuzaji al-i'radu 'an dinillah Kitenguzi cha kumi ni kuipuuza dini ya Allah la yata'allamuhu akaamua maksudi kuacha kuisoma dini wengi wetu hapa mkiwa wa kweli kwenye nafsi zenu wale ambao mlipita madrasa ulipoanza kukuwa kuwa hivi ukaanza kutafuta maisha ukaacha madrasa mambo yaliishia hapo. Si Safari yako ya kusoma iliishia hapo. Kama ulisoma mpaka araaita, mpaka leo unajua araaita mwisho. Si ukweli? Alafu kimuliza mtu kwa nini usomi? Ah, unajua sasa hivi meshakuwa na majukumu. Yapi? Na familia sasa hivi napambana kuipambania familia na watoto wanasoma e, mambo ya riziki yenyewe unaona siku hizi imekuwa ngumu. Tukikuuliza swali la msingi na wewe uwe mkweli kulijibu. Unadhani hii ni hoja sahihi unaweza ukaizungumza mbele ya Mola wako? Na ikakunusuru kwamba ya rabi, unajua mi kweli sikusoma niliishia alamtara. Kwa nini mja wangu kusoma? riziki ilikuwa ni ngumu kweli kweli huko duniani. Kwa hiyo nikaamua kuwapambania. Nilipooa nikapata watoto nikaingia kwenye majukumu mambo ya kusoma yakashindikana. Billahi alaiku itakuwa ni hoja hii. Lakini ndio hoja tunazozisema. Naonaambia maneno magumu kidogo. Lakini si lazima tuambizane ukweli. E, lazima tuambiane ukweli. Ili ukiona kwamba kumbe nakosea upange upya. Utengeneze mazingira ya kujiokoa na maswali haya. Na huu ni ujumbe nimeufikisha na Allah ameshuhudia na imerekodiwa. Kwa nyinyi mlioko hapa na kwa wale wanaotufuatilia kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Meseji hii ifike kila muislamu ambaye hajaisoma dini yake hawezi kuwa na hoja hata moja ambayo itakubalika mbele ya Mola wake haipo ya kuto kuisoma dini yake akajua angalau elimu ya msingi elimu ya msingi ni nipi nitakupa mifano moja ujue akida yako mbili ujue ibada zako tunaposema ibada kuanzia tohara. Kuna waislamu hata tahara hawajui. Na anaumri mrefu kwenye Uislamu na anaswali. Na inawezekana tangu ameanza kuswali mpaka leo hata kujitwaharisha ukimzimamisha kumwambie Muislamu anajitwaharisha vipi. Hajui. Bali kuna watu anaumri mrefu kwenye ndoa hajajua kuoga janaba, huwa anakwenda kujimwagia maji tu anatoka. Aya maneno ni ukweli. Sasa unaenda kumwambia nini Mola wako? Na kama unaswali bila tohara, hii swala ya nini sasa? Unakuja kucheza tu unapoteza muda wako. Hamna swala hapo. Lakini hawa hawa Waislamu wa, wa aina hii ambao hawana elimu ya msingi ndio wanauliza mambo makubwa makubwa. Maswali yao ni yale maswali yenye utata mazito utaamini kwamba labda hayo mengine madogo madogo tuka shamaliza sasa anauliza kwenye levo za juu shehu unazungumza tahara wudu ah huko tushatoka <laughs> subhanallah ya akhi udhu ni amana udhu ni amana la yuhafidhu alayhi illa almu'min mtuma anasema hauchungi na kuuzingatia udhu ila muumini ingelikuwa watu kuwa kuwafedhesha watu moja mbili mngelikuwa ni watifu watiifu kwa viongozi wenu hizo <laughs> sababu mbili ndo zinatuzuia moja sio watiifu sana kwa viongozi wenu na ushauri tunao Shaka akisimama bakasema jamani asiondoke mtu nataka nina jambo nataka kusema. Lisanol ha nasema na, naanzaje kutuzuia yeye sasa hivi hapa. Watu wana dharura bana. Wao natuzuiaje sasa? Watu cha swali. Kwa hiyo hata sema maneno inaweza ikaanza ni hadithu nnafsi. Mtu anaongea kwenye nafsi yake mpaka sasa watu wanaanza kushaut. Lakini ni ndio kiongozi wenu hujajua anataka kusema nini Uislamu umetufundisha taa, kuwatii viongozi wetu As-sam'u taa kusikiliza na kutii mtume washababu walimpa bai'a wa mtume ala sam'i wat-ta'a wamekula kiapo kwa mtume tutasikiliza na tutatii Uijue akida yako ujue toharara yako ujue swala yako ujue nguzo za uislamu ujue nguzo za imani ujue angalau kabairu dhunubi ujue halali na haram hivi navovitaja, sio elimu ya mashekhe, ni elimu ya kila mumini hii ndio elimu ya msingi ambayo kila mumin lazima ajue swali mnaijua elimu hii ya haya niloyataja bali al ala nafsi nafsihi basira kila mmoja anajijua kwenye nafsi yake na kama ujui hujachelewa fursa ipo wasomeshaji wapo vitabu vipo wewe tafuta tu ni wapi hapo huwa tunatangaza na juzi tumetangaza siku ya Ijumaa jamaniniye eh, darasa la wasilimu limeanza limeanza jana nikukumbusheni Wala ambao hamkumbuki wa darasa la wasilimu wale wanaotaka elimu ya msingi katika dini yao limefunguliwa jana tena na hili ni kundi la saba linaanza hili. Yaani tumeshatoa makundi sita. Hili linalojisajili sasa hivi walioanza jana ni kundi namba saba. Fursa zipo, masomo ni bure. njoni msome dini yetu. Kwa nini tumeweka darasa la wasilim? ili wajue maana ya la ilaha illa allah aliyoitamka nini maana yake wajue masharti ya ili neno ni yapi linaweza likatenguliwa na nini wajue wajibu wangu mi kama muislam sasa nimeingia kwenye uislamu na nifanye nini wanajua kupitia darsa hizo wakitoka hapo wako wengi ambao tumewaona wamehamasika kuendelea kusoma Even ninavyokuambia kuna wengine walimaliza hapa wamejiunga kuhifadhi Qur'ani ni msilimu huyu mimi huwa nikisema maneno haya kumbuka tukio moja Semmoja huko kijijini kwetu Alisilimu bwana mmoja akawakuta waislamu kama hivi mjini hapa wale wenyewe mabon wakamsilimisha walipomsilimisha akawa ni mwenye pupa kuuliza anamuliza huyu anamuliza huyu akaanza aka kujiwajua alipoanza kujiwajua akaonja ladha ya kusoma Uislamu akahama kijiji kile akaenda kijiji kingine palikuwa na sheikh. akaenda kukaa nyumbani kwa shekhe kusoma akasoma akapata msingi Aliporudi pale kwenye kijiji kwa wale waliomsilimisha ikawa yeye ndio imamu wao. Huu bwana nne mtaja ameisha fariki Allah mrihem. Akaanza kuwaswalisha na kuwasomesha Uislamu wale waliomsilimisha. Mimi mpaka nafahamianana naye nilipogundua pupa yake alhamdulillah nimeshirikiana naye kwa kiwango kikubwa katika nyanja hizi za elimu mpaka na fariki yule bwana alikuwa ndiyo taa na nuru ya kijiji kile na alipofariki nuru imezima kile kijiji sasa hivi ni giza hamna kila kitu sasa kuna watu analitaka jambo kwa nia hasa na kilipata analibeba analitia moyoni kwa sababu anajua amepata kitu cha thamani alichokuwa nakitafuta muda mrefu lakini wale wenye nacho awajui thamani yake Ndugu zangu Uislamu sio kanzu na Abadan Kwa hiyo la yata'allamuhu akawa haisomi dini tunakusudia kusoma ile elimu ya msingi Ukijikuta ni Muislamu Elimu ya msingi huna. Utilie mashaka Uislamu wako. Nakwambieni ukweli. Msije tumkasema Sheikh katukufurisha, katutoa kwenye Uislamu. Ah. Mimi tu ukweli. Ukijikuta ni muislamu, elimu ya msingi huna, bado unafanya ibada kwa kubahatisha chukua tahadhari mapema unaweza kujikuta haumo Allahumma hal Allahumma fashhad mimi nimefikisha shahudia oh, ama zile tafasil za mambo ile elimu ambayo ni ya ziada hiyo sasa ni elimu ya wale ambao Allah amewapa neema maalum ya kusoma wakachimba, kachimba ni wana wazuoni. Hilo ni jambo jengine. Lakini elimu ya msingi ndio ile mtume aliyosema twalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ndiyo hiyo elimu ya msingi. Al-i'rad Kupoza. Huku kupuza, wanawachuoni, wamekugawa namna mbili. Kuna al-i'radul kulli wal-i'radul kuna kupuuza kwa moja kwa moja na kuna kupuuza nusu nusu Kupuuza kwa moja kwa moja ni kule kupuuza jinsi ya matendo mfano mtu akatamka shahada mbili wala yaamalu shay'an min a'malil jawarih alipotamka shahada akamaliza bas hakuna kiki kingine amefanya haswali kwa sababu hiyo swali yenyewe haijui hafungi hana chochote anachofanya lakini anasema mimi nina shahada na baadhi ya wa waislamu usimao wakasema, huyu tulimsilimishaga huyu huyu ni muislamu ulipomsilimisha ulimsaidiaje hakuna aliposilimu unajua ndugu zangu kadhia sio kumtamkisha shahada mtu hapana ukimtamkisha shahada mpambanie angalau ajue maana hiyo shahada <coughs> ajue kusali angalau na kujua kusali kuna kujua tohara yake ndio ajue na kusali ajue baadhi ya miko amma huyo anayetamka shahada kisha akaacha kila kitu hali yakuwa na uwezo wa kufanya wanawazuoni wanasema hadha kafirum bi ijma'il muslimin huyu ni kafiri kwa makubaliano wa Uislamu haja wa Muislamu kwa sababu hii shahada ina vitenguzi kama ambavyo yani mfano ni kuelewa kashika udhu mtu baada ya kushika udhu hakujichunga na vile vinavyoutengua udhu. Lakini akawa anasema mimi nilishakatawadha nilitawadha asubuhi ndio lakini kisha baada ya kutawadha uliuchunga huo udhu? Toko upepo na mambo mengine mengine. Alafu unasema lakini asubuhi nilitawadha <laughs> ndio ulitawadha lakini baadaye vilikuja vitu vikauvunja huo udhu. Ndiyo sawa na kusema mi nilitamka shahada ndio ulipotamka baadaye ulifanya vitu vikaivunja na kuitengua ile shahada kwa hiyo haukubaki ni muislamu Nguvu zangu mimi nisimame hapa kwenye kipengele hiki Masala yameeleweka tarjama imeeleweka ya haya yalikuwa ni maelezo na yako mengi hapa wakati napitia naandaa darsa hii, nina vipengele kama saba. sasa hivi nimezungumza kipengele kimoja katika hivyo vipengele saba ambavyo kusudia kuvizungumza kwenye ki, kitenguzi hiki cha kumi. sasa <gülüyor> naona vichwa vimeinama watu wamepigwa na baridi na mimi nilikusudia hasa iwe hivyo Allah tujalie minalladhina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana tusikilize adhana alafu baada ya adhana itakuwa nidhamu yetu sasa ayo Allah, tutakuja kuyakamilisha katika darsa itakayofuata na baada ya hapo nitakuelezeneni ni risala gani tunakwenda kuisoma. Nyingine sisi hapa bwana risala zetu ni akida tu na tauhidi. Ziko nyingi sana. Lengo ni kujenga akida yetu ikae sawa, ni kujijenga kitauhidi, tujue miko ya Uislamu wetu ili tuweze kuwa ni waislamu wa wasa. Wiyo, kwa hiyo kwa upande wangu kwa leo nitasimama hapa fursa ni yenu ya kuuliza katika yale tuliyozungumza ya kama kuna pahala panahitaji kuweka